Prometheus-ra. mint a már ismeri, nem váltam a Prometheus-t, és nálam nagyon sokszor bejött az... Én kérlek szépen régen volt úgy, hogy megnéztem a múmiából egy tréler, és én tudtam, hogy erre a filmbe belül, és tetszeni fogok. És abban az évben beültem a múmiára, és ez egyik legjobb film volt, ha bár abban az évben volt a Matrix is, meg abban az évben volt a Bajos Árnyán. Én meg úgy vettem észre, hogy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 Januárban rakjon egy borzasztó erős hónappal fogunk indítani. Kezdetnek mindjárt itt lesz a Frankenweenie, amit te nagyon vársz, ha jól tudom. Pfff, Timbort a legújabb baromsága, Pitélek. Így van, a Timborten rajongóknak nyilván tetszeni fog, Timbortennek nem titok, hogy leáldozóban van a csillaga, és azt sem titok, hogy a a semmi újdonságot nem fog tartogatni, hisz Stop Motion film lesz. Én nagyon szeretem ezt a technikát, de Börtegász már előtt a Karácsonyi Diersz és a Halottmányasszonyban is. A Karácsonyi fehely. Diersz nyomás az nem az öné. Az a annyira hozzátartozik az ő nevéhez, az ő kultuszához, a hogy lényegében tűnik tűnik. tök mindegy, hogy, hogy ő rendezte vagy sem, mert konkrétan a rendezéset valószínűleg annyiból át, hogy a teljesen ismerten Henry Szeliknek meg lehet mondva, hogy hogyan csinál meg Tim Börtönösen az egészet.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 Aki szereti Tim Burton-t, annak valószínűleg ez a film is tetszeni fog, akinek meg nem, az pedig az se fogja megszeretni. Úgyhogy neked nem ajánlom, magamnak... Viszont annál inkább. Meg fogom nézni, mert Tim Burton egyébként egy olyan rendező, hogy az összes filmét láttam eddig, még ezt a legutolsót nem, de azt is megnézem. Sőt, majd akarok egy Tim Burton retrospektívét is csinálni. Sőt, egyszer talán csinálhatnánk egy olyan podcastet, amiben mondjuk így összeválogatnánk Tim burton -t. Remek ötlet, a remek az ötlet. Az... Okay. A, én rohadt kíváncsi vagyok, még hiába bukott meg a Dreadre. Én ebben Aj, a, én a koncepcióban van. én is. sok mindent látok, és a ott a film azt szerintem azt ki kellőképpen. Nemrég néztem, hogy egy végtelen közepes filmeket tartom. Mm. és, és Valamért én látok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 hogy be se hozzák, hatalmas köszönet a forgalmazónak, hogy végig a ezt média ezt is róla, szó és szinkronosan fog ráadásul ha minden igaz igen, ők egyébként nagyon bátrak meg kísérletezőek még és tartsa is meg a jó Isten ebben a... ezt a szokásukat ezt a, a Dreddet én várom én is, van arra még talán be is üdöm. a dread összefügg a rajtaütés című film a rajtaütés azért kapcsolódik a Dreadhez, egyrészt mert ugyanaz a forgalmazó forgalmazó, ugyanaz a bátor forgalmazó. Te már indonéz akciófilmet? Vagy bármilyen indonéz filmet? Hála jó Istenek, nem? Szóval én sem láttam még egészen a rajtaütésig. Most nem titok, hogy ez a film, ez az interneten kisebb kultúztivy volt már most eh, magának, hanem be sem Ki, Van már hozzá magyar felirat, eh, nem buzdítunk így hogy tesz moziban senkit arra, hogy töltsön le.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 ha jót akar magának, és ha szereti az akciófilmeket. Nyilván egy agyatlan szórakozásról beszélünk nem a történet szövés miatt fogjuk szeretni a The Raid et de olyan a... Tehát az de olyan olyan a nem csak egy indiai film? Semmiképp. A, ázsiai? Se, ázsiai. Abszolút ázsiai. Tehát lő, lőj be egy ilyen hongkongi filmet körülbelül történetben. Látványban... De még a John élából, vagy a mostani Tök, most a történetről beszélek, úgyhogy csak a történetre gondolok, tehát egy John W. Sérában, kb. olyasmi szintű van. Tehát ugyanarról szól, mint a Dred, hogy bemennek egy bűnözők lakta hatalmas házba, és szintről szintre haladnak. Csak a nem tudom, a dredd még mi lesz, a dredd az történik, hogy a, a bűnözők jelkeznek kinyírogatni a rendőröket, és ellentámadásba lendülnek, és lényegében akkor már nem a rendőrök rajta ütéséről szól, hanem azon, hogy hogyan ütnek a rendőrökön rajta, a bűnözők, mert hogy ez egy ilyen nagy maffia. Nagyon jó nyom benne. Csangó. Csangó. Csangó. Csangó. Igazából semmit nem várok már ide a Tarantino-tól túlzottan. Annyit várok, hogy letegyen egy elég jó filmet az asztalra. Mondjuk egy ilyen. Ha megnézett egy Tarantino filmet, mindig valami különlegességre vágysz, amit nyilván meg is kapsz, de nincs meg benne az a drámai történet, aminek meg kéne, hogy legyen. És ez a hagyomány idején szerintem még szórakoztató volt, de hogy azóta sem sikerült egyik filmjében se semmi valós drámát belevinni, de a Django-t azt mindenképpen várjuk, már csak azért is, meg különleges filmélmény lesz. De én sajnos tarantino ilyen szempontból már nem mondtam igazából szerintem egy mondjuk egy olyan húsz év múlva, amikor már mondjuk. Tapasztaltabb lesz sokkal, de. Sem nem feltétlenül igaz, mert ott van például Martin McDonald, aki már jobb filmeket csinál, mint a Tarantino Gondok, a hét vagy az erőszakikről. Ő nem egy idősebb ember, és mégis sokkal érzékenyebb és drámai tudnak. Mint Szerintem mint a Tarantino. A Tarantino ugyanaz a szinte megalapodott, mint a Kevin Smith. Szerintem. Ő durantott egy nagyon jó Vagy mint a Tim Burton, esképp, ne? a Tim -a? nem mondanám ugyanezt, mert ő neki azért volt egy. Van egy híve, de a Smith most a bejelentette hogy csinál, megcsinálja a Clarex 3-at, és az lesz az utolsó film. Nah, Egyrészt, hogy csinálja meg a Class 3-at, kettő, már régabban hogy adta volna ezt. Egyre inkább kezdem úgy gondolni, hogy a legjobb filmje az a Shop Stop, és legelőször csinált. Na most Tarantino-ra visszatérve, szerintem... Azért uh, tudott ilyen kultuszt képíteni maga köré, mert a ponyvaregény után nagyon sokáig nem csinált semmit. Tehát, négy, öt három év, és aztán már utána el, pedig a 97-es és... Jackie Brown és a Kill Bill között állt, tehát valami öt év? Vagy Igen, nem, és ő szerintem Talán a legnagyobb kultusnak a Kill Bill-nél örvendett, mert akkor már kult film lett a ponyvaregény, a legtöbben látták a kutyaszorítóban, beszivárgott hozzánk, a Jackie Brown is, amit nagyon sokáig be A akarták. Tiszta románcot is felfedezték az emberek. Hát jó, azt is felfedezték, oké. Okay. Hogy ott még reménykedtek benne, hogy na majd elődik, hogy valami... Kiforja magát. Ki magát. És nekem egyébként a Kill az, az tetszik is, a de csak az első rész. A Kill tudott egy szintet lépni, vizuális szempontból. Tehát a Kill Bill előtt a Tarantino leginkább hogy mondjam, inkább íróként volt érdekes, semmint rendezőként. Tehát, ha megnézzük a Ponyvaregényt, megnézzük a Csehkibőrt, vagy a Kutyaszorítóban, nincsenek, benne ilyen nagyon érdekes humnyami dolgok, <gül> vagy <gül> ilyen ö, érdekes rendezői beállítások, vagy úgy nem fokozza úgy a feszültséget, a Kielbőrt pedig végzongorázza ezeket a skálákat. Mm -hmm. Gondolok arra, hogy például ott van egy csodálatosan lírai jelent, ugye a végén a párbaj, hogy küzdenek, vagy gondolok itt például arra jelentre, amikor egy beállításban mutatják, hogy az a umatörmen megy az egész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 Ez kétségtelen, ez kétségtelen. <gül> Tehát, amit, amit így felfedeztem magamnak Tarantino-val kapcsolatban, hogy nagyon jó zenéket vállalhat Nagyon össze, jó és is nagyon, zenéket. nagyon jól alkalmazza olyan jelenetekben, aminek aztán a bűnös életbe semmi köze van. Erre nagyon jó ott a King végén a leszámolás, amire bevágott egy diszkószám. <gül> nem csak Tarantino tér vissza idén, hanem Schwarzenegger is, egy főszerepben de az, az erőnek nem nem erejével de látom, látom a poszterét, és nem is hallasz. Nem csak a poszter, a tréler is elég jó és az a nagyon jó benne, hogy úgy látom, hogy ez is ilyen viccesen ironikusra fogja venni a figurát, mint a X-Men 2, és uh, februárban jön a Bullet to the Head, ami a stallone a filmje, I igen, igen, Walter Hill rendezi, annak is megnéztem az előzet, előzetesét, és hát kategóriák, hogy gyengémnek tűnik az alapja, mint az erőnek erejével. Mégpedig azért, mert a stallone az lehet, hogy megint elkezdi magát komolyan venni, még a Schwarzenegger poénkodik ezzel, hogy ő ugye visszatér. Nagyon elképzelhet, hogy a stallone kicsit megzomhat, hogy meghat a fiú. Nyilván egy forgatás, az, meg a forgatókönyv, hogy meg mit tudom, az máshogy kezdődik el, mint ahogy ezek a, ezek a dolgok voltak. És ebben egy ilyen bérgyilkos szállat próbálnak én nagyon komolyan venni. Bár már hallottam olyat is, a 90-es évekből a legjobb filmje az a bérgyilkosság. Hát, sok hallani, főleg manapság az interneten. Kész, kész, kész, kész mereny lett, hogy, hogy manapság már bárki csinál a podcastokat, és bárki rogathat, csak hogy bármiféle végzettség vagy új ízni, és nélkül a blogokra. Nem vagy szeretném. bármiféle ízlésnek. Legyen rossz ízlés. Nem. ízlés nem. Így van, ez szörnyű. Diehardet. Die Hard 5, hát az megnézős lesz. Főleg azért, mert nekem a Die Hard 4 is tetszett. Horzasztó Die Hard 4, valószínűleg a Die Hard 5 sem lesz jó, viszont annyira jó előzetesek készült, nekem leesett az állam, hogy az örömódát, ami ugye utal a Die Hard 1-re, annak az zenén de ezekre a robbanásokra láthatjuk a budapesti helyszíneket, hát az valami isteni volt, és már csak ezért mindenképpen érdemes lesz megnézni. a Die Hard 4-et is <há> moziban néztem, ezt is maziban fogom nézni, nem hiszem, hogy jó lesz, de nagyon várom, és Isten adja, hogy ízé, hogy csalódjak egy. Max B. Hát a MaxPhérendezőért ez a Die Hard-ot. Jaj! És te még ezek után a Die other? Other. Hát már annyira jól lett a véle. Általában a Sarfú megúj kurva, jó, tröjöneket szoktak összemányni. Félhetünk, azt hiszem komolyan félhetünk. Na, haladjunk tovább. A Die Hard-ot egyébként februárban mutatják be, akár csak a buszban. Mit szólsz other. ez a cím, ez drágább, mint az életet? Hát örülök. És még fokozni, de ugye a hatos. Nem tudom, mi lesz a hatodiknak a címe, de szerintem már nagyon-nagyon megoldották harmadik részre és hogy az élet mindig drága. És akkor erre kellett még és most még egyet. Januárra tolták el a Gangster Hostagnak a premierét, ami egy elég sállalatos dolog, ugyanis azt 2012-ben mutatták volna be, csak ugye a sötét lovag felemelkedés kapcsán történt lövöldözés miatt mutatták be később. A legkíváncsi arra leszek, hogy elég jó trélere volt, de sajnos bevágták a trélerbe ezt a... Ezt a mozis lövöldözést? Nem, nem, nem az, még nem lenne semmi bajom meg, talán azzal, hogy kivágták, már megértem a dolgot, csak hasonló látványosat tegyenek be az, az embereknek nem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 de be a trailerben már ott is ciki volt. Tehát nekem az úgy áramtott az összképet. Tehát a 20-as, -30 30-as éveknek ez a ö, öltönyös, dobtáros, géppiszteres világához annyira azt, annyira nem illik ez a You fuck fucker, I'm the gangster Igen, Annyira nem illik, hogy az olyan Készítőknek pedig van egy olyan rossz izlésük, hogy ezt a két dolgot összekeverjük. ez csak a trailerben van. Ez a trailerben van, de férjük, hogy a film is hasonlóan egy stílusú lesz. Nem biztos, mert uh, a két torony alá bevágták a Requiem-egy az űrakevert zenejét, és aztán, mert hogy ez lett, meg nem tudom mi, és aztán nem is volt a, a gyűrűk van az a zene. Nem is illet volna oda, de a trailerben nagyon jó volt, és erre ezer és egy példa van, hogy a trailerek alá ilyen egymástól lopkodott zenéket bevágnak, úgy eredet. Adja jó Isten, hogy igazad legyen. Szerintem emiatt nem kell félned. soha mi a véleményed? Én a Lincolnról nagyon kíváncsiak, nagyon jó pozitív kritikákat kapott, Film, és én szeretem az önéletrajzi filmeket, Blinkorn... Életrajzi, bocsánat. <gül> é, oké, életrajzi filmeket, mert nem Blinkorn <gül> forgatt a sajátokat. Igen, <gül> jó, ez. Biztosok. Nagyon az hiteles film. Nagyon hiteles lenne, nagyon hiteles lenne borzottan hiteles. Hát, Szereted az ilyen önéletrajzi könyveket, azok nem hiteles? Könyvben is, Kö más, <gül> mint <mindastersz>. könyvben más. <gül> Mielőtt megnéztem volna az előzetesét, arra gondoltam, hogy hát ez biztos valami nagyon gicses, nagyon pátosos, nagyon amerikai, és nagyon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 Ez szörnyű. Engem nem érdekel annyira nagyon az amerikai történelem. Ezt nézzék az amerikaiak, értékeik az amerikaiak, hájpolják ők túl, én hadd ne legyek egy kis amerikai, és engem sem érdekel annyira, hogy Spielberg 3 órányi nyáladzásban fog öklentézni a legnagyobb elnökről. Most ne aragudjál, de a környező országokat sem érdekli például a honfoglalás. ami nyilván egy szarfilm, de miért érdekelje egy mit tudom? Valakit a honfoglalás, aki nem magyar. Most engem miért érdekel ez az amerikai barátság? De, de most ennyi erővel miért érdekel a bukás, ami Hitlerről szól. Ennyi mi érdekel ilyen Csegevár a film, mostanában Jó kérdés, a Hitler film például azért érdekelhet, mert egy teljesen új oldaláról mutat be egy közismert és közutálatnak démonizált figurát. Hát, ha jobb lesz mindenki, igen. Szóval figyelj, annál ah, biztos, hogy jobb lesz. Ez nem, nem, nem, nem kérdéses tulajdonképpen. De, de szerintem így is ócska lesz, és lesz, és kicses, és olyan érzelmeket kell majd átélni, az valószínűleg nem, nem tudok otthon szállok neked egyesülni. Figyelj, szerintem nek sosem állt jól, amikor komolykodott. Neki, tudod mi jó? Az Indiana Jones. Az Indiana Jones, az IT, a Csápa, a, a Jurassic Park. ezek általános filmek. És neki a jó. Nem? azért a az legjobb film, amiben komoly, olyan komoly volt, hogy annál komolyabb filmet nem is tudnék mondani.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 egy ilyen filmben kell majd ömlengenie, meg nyáladzania. Haladjunk tovább, mert még mindig csak a télen tartunk. Térjünk a tavaszi filmekre. Mi lesz tavasszal? Eriről mit akarsz mondani? Hát figyelj, Brian de a filmet viszonylag ritkán. Mélykelnek. Ja, hogy ez egy limit? De, úgy veszik Stephen King regényének a feldolgozása de Brian, de... Brian de Palma... jó, most mindegy Brian De Palma ezzel a filmmel ugrott ki Stephen King ezzel a regényel ugrott ki annak idén, ők ennek köszönhetően lettek híresek utána Stephen Kinget amúgy nekem sem tartozik a legnagyobb közé viszont az tény azzal mi sem vitatkozhatunk hogy a legolvasottabb írók úgy erre. hát érdekes a trailer, mert az eredeti regényben, én olvastam a regényt is meg a filmet is láttam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 Utána néztem a kerít alakító lánynak, és a történetnek az egyik kulcsmomentum hogy kerry csúnyat nem véletlenül kiközösített lányról beszél. Hát most egy Szi. olyan gyönyörű csajjátsza a kerít, hogy attól tól felállt a néztem ránéztem a Google-en képére, ami ruhában volt. De lehet, hogy a elhibázott adaptáció lesz nagyon, és lehet, hogy semmi nem lesz meg belőle a feszültségből, minden esetre nagyon kíváncsi Hát nagyon, nagyon sok filmet vársz a következő Igen. A Nagy Gatsby... Leonardo DiCaprio főszereplésével, Best már rendezésében, ugye tudjuk a Moulin Rouge és a Romeo Plus Julia van szó. Gics, gics, gics, gics, gics, gics, gics, A köve még mindig nem érztem. Az egyetlen filmültől nekem komolyan megfajdult a fejem. Győleg? Komolyan. És akkor még fiatal voltam, és az töké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 És ezt várod. Ezt... Kíváncsi vagyok rá. Kíváncsi úgy Tehát, te kíváncsi vagy egy amerikai irodalmat majmoló filmre, míg egy amerikai történelmet majmonó filmre nem. Én arra a filmre nem vagyok kíváncsi, amit Spielberg rendez az amerikai ja, történelemről. Ja. Ha Scorsese rende az amerikai történelemről a filmet, Daniel D. Luiz-zal ja. arra kíváncsi vagyok. Ezek a Spielberg itt a fő... Így van. Én nem is Spielberg, mert ugye épp most, az nézem, ú, ú, épp, ú, most nézem meg a Indiana Jones filmeket és annyira imádom őket. Tehát én Spielberg-et beválasztottam a legeslegjobb rendezők köré, mint tudjuk, de nem ilyen témák való nekik, és talán nem ebben a fajta feldolgozás, amiket mostában csinál. Tehát ha te a kutyát, én összekeverem egy Lincoln életrajzsal, akkor nekem okádnom kell. És olvaszunk meg itt. Beszéljünk olyan filmekről, amiket te vársz. Star Trek 2 2, ember 3. Igazság szerint a Star Trek nekem nem volt ugye, a hatalmas élmény. Pont ezt akartam Ismeresség mondani, hogy bocs, hogy ez így a szabadba vágok. Mindenki így oda van most ezért a trailerérnek, hogy az előző Star Trek milyen jó volt. Ez egy ilyen tök korrekt Kicsit volt. még az én Látványos volt, szórakoztató volt, végleg ötötte a figyelmemet, jó voltak benne a, a trükkök. De olyan igazi igaz, nagy pluszt, nagyon eltütő erőt, mint amit mások mondtak róla, nem láttam benne, és ezekre igazából, hogy a második rész sem ott, tehát én ezt fogom megnézni moziban, majd valamikor később megnézem, de nem várok tőle hatalmas nagy dolgokat. Nem, de akkor lehet, látom, te is Lehet, hogy elmegyek moziban rá, mert, erősz, tehát, fan, vagy. mert fan vagyok, de én láttam az elmúlt, én láttam, ez a 11. Star Trek volt, ami akkor el duradott, én láttam az előző 10 nagy filmet,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 Fogyaszthatóvá tette a között. Jó, jó, jó, de figyelj, aki nem látta az előző Star Trekeket, és szerintem sokan mondjuk, annak. megdolgot mondanám, dolgot az ez a Azokkal megkedveltötte, mert én nagyon sok olyan emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy Star nézek, és jaj, a legkirályom benne a Spok, meg a És ott melyik Star Trekeket talán a Káncsolyogját? Vagy a Spok nyomában? Nem, nem, nem tudom. Hát igazság szerint nagyon fiatalok voltak benne a színészek. Ja, te a Star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 Lehet, hogy jobb dumák lesznek, de én arra is gondoltam, hogy én nagyon sokáig csalódott voltam, hogy a Fabru abba hagyta ezt a projektet, de mintán megrendezte azt a cowboyok, eneket, én úgy vagyok valahogy, lehet, hogy nem baj. Egy kis Abszolút, abszolút nem baj, szerintem semmik nagyon jót fog tenni. Meg a trailerre az eléggé tetszett. Nekem is. Csak mintha egy kicsit öregecske kellene már benne a Gunit. Készül egy ósz feldolgozás ami amit Sam mi fog rendezni, James Franco és Myla Kunis főszereplésével. De el is országban fogja majmolni a hatvérlek és fogja? a blokkátok alapján, ha hát, az új ember Hát amúgy nem lesz nehéz jobbnak lenni, de én kíváncsi Szemrémi mit fog most már itt csinálni. Már és ezt a két színészt, én mind a kettőt nagyon szeretem. Bárácsunk. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy Szemrémi szerintem, ha van esze, amit Tim Burton ugye. Else se szerintett, akkor az American Maggie Oost fogja hangulatba venni, aki az alice valami hihetetlen jól megcsinálta, most már kétszer számítógépes játékként, az egy olyan beteg, hogy... És utána nem engedték ezt az embert, hogy megcsinálja az ószt, és most mintha a green után már úgy néz ki, hogy megint belévetnék a hitet, és akkor megcsinálhatja az oszt. És a szemrémi tartom olyan elmebeteg fickónak, akinek talán ez jó lesz. De hogyha tényleg ilyen hülye gics lesz, meg nem tudom, Disney film, mert most annyi minden van a Disney kezében, hogy eképzelhető Disney lesz. Tehát ha ők így, ők így ráteszik a kezüket, hogy már pedig szemikém ezt fogod csinálni, akkor még elcseszhetik nagyon. Rémi barátunk pedig hajlóan most a stúdió, akkor de a, most, a de, most, de most az egyébként mi lesz? Tehát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 Következő, ja, beszéljünk azokról is, amiket nagyon-nagyon várunk. A Twilight hatásai azok letagadhatatlanak. Egyébként ezen az egész jövő évi filmen látszik, sok olyan film várunk, de haladnak tovább, hogy már jól kitaposott törzsvényen, és 2012-ben sem volt egy ilyen forradalmi látásmódú új alkotó, aki így megjelent, és előállt valami nagyon eredetivel, és van nagyon, mint a 90-es években ezt megtették többen is. Ilyen 2012-ben sem volt, de jövőre lesz és a sajnos valószínűleg nincs Na, milyen trend fejeződött Ja, Twilight! Mit kapunk jövőre? Földön kívüli Twilight-ot. Az írónő Stefani menyer írt egy burok című regényt, amit egyből meg kell semmisíteni. Sem, mert... Jaj, Bosfajdi elszórás volt, azt mondtam, meg kell semmisíteni. Meg kell filmesíteni, bocsánat! Én kérek endzést a hölgyektől. És nem csak Földön kívüli Twilight lesz, de zombis Twilight is lesz, mégpedig a Form Buddies. Ami... Igen, abban láttam egy elég fosz trélert. Nekem szerintem kifejezetten stílusos volt az a tréler, úgyhogy abból végül is, hogy nem egy vicces és groteszk film lesz. Miért van egy smiley a match, te kívsz mellett? Mert az egy bűnös élvezet, amit várunk. Charlie Sheen és Mel Gibson fog benne szerepelni. Mel ez mi a francot fog benne játszani? Néztem összekemmel mi a francot játszott az elsőben. De Mel Gibson lesz a gonosz? Nem tudom. Maga most is, de a Charlie Sheen tört, de jó. nem tetszett az első az idióta megoldások, hogy mindenára a trailernek a részeiben bele akarnák vágni, és így látszott, hogy meg, meg magukat, hogy nem jól John Wook Park, aki az Old Boy című zseniális mestervívet rendezve, fogja idén megrendezni első amerikai filmét, a Stokert, ami azért is érdekes, mert Amerikában viszont pont most fogják rimékelni az Old Boy-t Josh főszereplésével. Mennyire várott az Old Boy, Mennyire Mennyire -e az Old Boy Akkor várom az Old Boy remékét, hogyha az amerikai gyomornak túlságosan felkavaró lesz az, ami történt. <gül> és megcsinálják azt, hogy hát túlreagálta, amit én már mondok pár éve és a élnek még, meg nem holnak. Tehát te pont, pont az érdekes a katarzist akarod a film végéről le, hogy nem mitől még többet ér, At, mint nem, Hát még érdekes katarzist lenne, csak az mondjuk egy, egy érettebb hozzáállást tartalma. A célember. Te én annyira nem várom ezt a kurva Superman filmet, hogy én a el nem tudom mondani, tán, a baj, amit, neked superman -ne? hát én a Superman-nél a föl is nem ismerek. Tehát a Superman filmet azotta el,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 bill sorozatot sem néztem, meg ilyen ifjú superman meg Franz se tudja, hogy mi volt, akkor a Superman visszatér is, hát hú, pedig azt én annyira vártam, főleg a Kevin Spacey miatt, és aztán lett belőle egy ilyen regény meg egy ilyen hogy gyerekkel, meg Nagy... Nagyon rossz volt, és a Bryan Singer annyira, annyira, annyira... kell, hogy ezt rendeztem, nem az X-Men annyira... Így van, annyira... mert így az X-Men 3 is el Így van. <laughs> és és de hát vannak ilyenek, tudom, hogy a batman realizálni kellett, tudom, hogy a pókembert is valamennyire sikerült, tudom, hogy a vasember is vicces, és az is uh, valamennyire még földhöz ragott. de Superman, hát ha esetleg leszedik róla a köpenyt. Nem, nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy a Supermanből egy-egy olyan... Tudom, hogy nagyon akarják, de nem fogják ezt normálisan sem Nekem annyira ellentmondásos volt ez a trailer, ami most készült, hogy én azt nehezen tudom, hogy az elején láthatunk, ilyen nyilván ti is láttátok, ilyen életfájaszerű közelképeket, narrációt, és azt, ahogy az, az ifjú superman, amikor felfedezi a képességét egy nagyon hosszú beállításban, lenéz majd, feltörik az egekbe, és repül, és robban minden, és önnek a gonoszok, és minden szala robban, és látványorgia. Most az eredeti Superman filmet azért kritizálják nagyon sokan, mert hogy indul, meg fel van építve nagyon szépen a mitológia, és aztán, át, aztán átmegy ilyen Jane Hackman-ös Ami nyilván nem fog megtörténni, nyilván nem fog megtörténni az új verzióban, hogy átmegy bohockodásba, hisz van már egy képregényfilm, minden filmet talánosan komolyan kell venni az összeset. kivéve a bosszolávokat, az mondjuk pont jobb volt ilyen szempontból. Ez a...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 a figurának, mint amilyennek mondjuk Marlon Brandónak volt az eredetibe. Nem titok, hogy én nagyon szeretem a Superman első részét és nagyon magasra tette az a lécet, és például valószínűleg nem fogjuk ugye felhasználni a híres Superman zenét már ebbe a filmben, mert hogy az komolytalan, de és nekem az is biztos, hogy Szerintem nem egyáltalán nem komolytalan az Há, a hát, a hát, hát, hát. és hogyha lenne ezek, akkor azt legalább megőriznék. Szóval nagy, nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok a rá, és át. nagyon érdekel, hogy Christopher Nolan és zek barátunk, akinek nem túl jó filmeket is köszönhetünk, és nagyon jó. Filmeket. És mit fognak kihozni ebből az alapanyagból. Uh -huh. És amúgy egyre inkább, ahogy telnek az évek, a az egy filmek iránti szkeptizmuson egyre inkább kezd átfordulni, egy olyan kíváncsiságba, nem, egy olyan kíváncsiságba, hogy érdekel, hogy mit tudnak még kihozni is már a látványból, azért valljuk be... Annyira sokat nem tenn, mondjuk most a hobbit kapcsolatiről beszéltük, 2001 ben mutatták be a első részét. Igen. Akkor az olyan volt, hogy mindenkinek leesett az állá, és mindenki nézett, úr, Isten, ilyen trükköket, de amikor tud a Gandalfot kikötözik, és akkor lemennek a bányákba, a kamera tudod leszállni. Igen, meg az... ilyen jeltek. Hát, hát, hát elég, igen. most is királz a hideg, ha arra gondolok, akkor ez egy, akkor ez egy hatalmas dolog volt. Na most ehhez képest ma már nem tudnak annyira nagy dolgokat csinálni, mert mondjuk egy 90.. Egyes Terminátor 2 és egy 2001-es gyűrű szövetségek között egy világ van CGI meg trükkök tekintetében, ahhoz képest egy mostani 2001-es és 2012-es film között már nincsenek világok. Sőt, néha már azt a szintet sem sikerül megugrani, ami a gyűrű urában benne volt. Nagyon sokat hányatott és szintén Magyarországon forgatott film Brad Pitt és a zombi világháború, <tos> a év világháború Az Angel and Jolly játszik benne? Nem tudom, Nem, nem tudom. Szent, onnan. <tos> Azért megnézzük, Science Section, jó. Haver 2? Nem érekem, Miért nem? Egyáltalán nem érrekem. Akkor egyrészt útig elég volt az... Szerintem tökéletesen az le volt itt. És történt, hogy miért nem érrekem? Mert nem ez Benne Nicolas Cage. Nem. Mert a Hit Girl azóta a felnőtt. Együnk egy könycseppet egy és haladjuk És a lát, haladjuk az alányhoz A Gru egyet te láttad? Uh, nem, de nem érdekel a második rész is. De nézd, de, de nézz néz meg szerintem mindenképp. Neked nagyon fog tetszeni, tudod? Mér? Mert azt a Frigonos karaktert, amit te mostanában annyira kutatsz, ő ezt állítja középpontba. Ja, mondjuk elképzelhető, de az a sok gyerek meg ne, ne, ne, Nem, nem, nem, a... nagyon vicces a film. És, és nagyon eredeti, a minionok pedig rohadt viccesek. Érdem, ide. Én is az szkeptikusan az éjben... álltam hozzá velem, ezt is csajnézettem meg, és ez is barámeret. Én tettem. abban az évben a megahagyot néztem, és azt hogy ez sokkal jobb, de hasonló témát dolgoz fel. Nekem a megahagy is egész jó volt. A glut mindenképp néz meg, mert ilyen van benne, jó. hogy honnan szerzi ugye a fő az ezt a nagyon sok milliót. Hát bemegy, a Evil of Bankbe. És aztán van egy főgonosz, aki szintén főgonosz akar lenni, de csak a banki a fia, és azért lehet főgorosz, mert ilyen sok pénze van. És akkor a főgonoszhoz meg árvák mennek, de persze csak azért, mert kikutathasson ja. valamit. De most kérdezek tőled valamit. Éjkorszakot megnéztem, Éjkorszak 2-t is megnéztem, nem volt -e jó. Happy et megnéztem, Happy Feet 2 kettő, már nem volt -e jó. Madagaszkát megnéztem, Madagaszkát 2 már nem volt -e jó. Ha a Grú jó is, nézzem meg a Grú 2 Tehát ez Azért, -e mert jó, a Sreket megnéztem, és a Sreket 2 megint nagyon jó volt és uh, a, hát a, csak a kö... kandúr miatt. Na itt is lesz egy új karakter. A trailerekből semmi nem tudhatunk meg, mert ugye a marketing kampány az 1000%-osan a hobbitokról, a minyonakról szó. Igen, mert hát azok a cukik meg aranyosok, azok okay. mozzák a csajokat, a csajok pedig mozzák a pasikat. Én így van, én is emiatt néztem meg, és megjelent a főgonosz miatt, és neked is megérni. The End of the World James Franco, össze a főszereplő, Celebekről szól és Szeltrogen első rendezése. Mivel világvége film, engem nagyon érdekel, imádom a világvége filmeket, és ha túléljük 2012-t, amit már túléltünk, hisz már december 21 elmúlt. De egyébként mi nem idén készült egy csomó világvége film, Miért jövőre kész. Mert Na, Azért, mert most mindenki az a volt elfoglalva, hogy eladja a cégét, és belőle egy eladja a Földi bolygót. <há> Deltorónak a szörnyes óriás robotos filmje. Nézd, amit Deltoró rendez, az engem érdekel. Miért nem inkább az End of the world beszélünk, amiben ott van James Franco, aki viszont érdekel, és a Seth Rogen, hát mondjuk ez az a, a dagat Seth Rogen, igen, igen, egy színész és borzasztó igen, igen, igen, igen. író. Na jó, írónak egész jó. Régül is a zöld is lefogyott. De és a zöld hát rendzézt rendzézt... lefogyott, akkor biztos, tud jó filmet rendezni, nem? Hát, a rendezést még nem láttam ki. Hát, hát nyilván nem, nem, mert de... az első is. láttam. Okay, kiderült, gondoltam az a szükségező. Pedig kigondolta volna ki kintisztfúdor. erről a 60-as éveben, hogy gondoltam. volna. Lesz a The Tomb című Burton film, a és Schwarzenegger egy filmben, és az mind a kettőn Hát figyelj, jövő évben ki kell használni azt, az X-Pedal Blast 2-től sikered. Most megint azt játszák be, hogy megint megvárják, amikor a közönség megmutatja őket. Szerintem ez a film ez akkor fog működni lesz benne. önirónia, ha nem akkor is imádni fogjuk és megfüggni ezt, mert az X-Penable yes, step yes, is imádni. De yes, vajazd yes, mikor fullad -e ez majd ki? Jövőre szerintem ez már kifullad? Nem hiszem, hogy kifullad, mert lesz egy x 3, és ez majd bezárja a kört. De, de az, az meg kell bukniuk megint ahhoz, hogy ez a kör bezáruljon szerintem. szerintem. Szerintem lesz annyi esze hogy valami normális bezárást ír, mert azt ő is érzi, hogy is valami meghalók rendezéskörül. Mit várok nagyon-nagyon jövőre a Sin 2-t? A Sin City 2, amikor kijött a Sin City 1, 2005-ben, ha jól emlékszem, akkor már 2006-ra megígérte Rodríguez Rodriguez hogy Igen, lesz folytatás. Igen. És minden évben azóta megígérték, hogy lesz folytatás. És most úgy tűnik, hogy tényleg lesz, mert a machete kéz az már lassan leforog, és nem lesz más dolga Rodrigueznek, és talán most már tényleg elkészül a -City 2. Ha Rodríguez meg tudja csinálni ugyanúgy, mint az elsőt, tehát hülyen a képregényhez, megtartja ezt a vizuális világot, amiknek semmi akadály, megtartja a jó színészeket, akkor ha nem is lesz már annyira eredet és átütő élmény a Sin mint az 1 volt, mindenképpen egy olyan film lesz, amit nekem kötelessége moziban megnézni. Te, ha jól tudom, nagyon szereted a képregény, azt az őrült elmebeteg képregényrajzolót, aki a bizonyította, hogy tehetségtel rendező. de egyébként moziban néztem meg, talán egy képregényrajzoló barátom hatására, viszont emlékszek rá, hogy nagyon sokan akkor, mert akkor még egy kollégiumra laktam, és mindenki azzal jött ki, túl sok, túl tömény művi és egyébként megnéztem, és azt mondtam, de tényleg olyan volt, mint hogy képregen nézegettem volna, és mondom, meg, ráadásul három történet volt, nagyon lazán vagy erőltetve összekötve, és ugye az elején véget ér a Bruce és ez száll, szál, és nem is tudtam, hogy utána fölbukkonna, tehát az még külön engem basztatott fejbe. Mm. Jó, most már egy másod, harmad nézésre már kicsit ezért vagyok, de most ezen kívül ezt hova lehet fokozni? Tehát ugyanígy leforgatnak három történetet, mondd vesz. Figyelj, nekem tökéletesen elég, ugyanígy leforgatnak három történetet, és ha semmit nem tesznek hozzá, még akkor is kapunk egy jó 9-es filmet. Nem biztos. Tor 2, nem várjuk jól, tudom? Nem biztos, mert lehet, hogy egy kicsit komolyabbra veszik a figurát. Még komolyabbra? Hát nem azt még komolyabbra, mert. mindenki nem volt elég a Kelet-Blanárféle királydráma? Ha nem volt az királydráma, szerintem meg egy. Tehát a Kenneth Branagh, eleve le azt a filmet, hogy a Kenneth branagh bízták. A Thor, aki nagy... egyébként egyáltalán nem egy rossz rendező, nem csak, rossz nem egy rendezió, egy csak nem egy filmre, csak úgy, mint ég, az Engli, aki aki nagyon jó rendező, de nem Hulkot kell csinálni. De a helyzet az, hogy a tor, ugye abban megegyeztünk, hogy jól működött, mint egy sidekick, tehát jól beépült a, ja, a működött. és elképzelhető, hogy most már... Kiforja magát. Az éhezők viadala kettő, na ez egy nagy kérdőjel a szemembe. Nem olvastam ugye, az előző regényeket, fogalmam sincs, mi fog történni. Nagyon várom, mi fog történni. Rendezőváltás történt sajnos. Kétséges, jó. hogy egy új rendező ennyi, egy év a el az előző filmforgatásáért. Kétséges, hogy egy új rendező le tudja forgatni olyan nagy mű a filmben, mint ahogy az első készült, olyan megfontolásokkal, és ezzel ugye azt próbálják kerülteni, hogy a Twilight is ilyen gyors egymás utánba készült. Hát sajnos olyan eredménnyel is, bár az alapanyag is rossz volt. Kíváncsiak, hogy itt egy jó alapanyagból, ilyen a mit tudnak majd kihozni, mm. Az biztosan lesz, tehát ez kétségtelen. A muszáj, szimbona... muszáj, az nehebbiük, mert mi Én inkább attól tartok, hogy inkább azért muszáj, mert a tinilányok úgy meg is úgy gondolják, hogy ez csak neki élvezhető, ami egy nagyon mindig nagy baromság. Még mindig lesz egy újabb korosték innen. Igen, de nem mind ugyanazt ugyanaz szeretni jönnek mennek a divat tinilányzatok. Hm. De mind mindent összevetve én nagyon kíváncsi vagyok. Igazából legtöbb filmre én nem úgy várom, mint a másias, hanem inkább egy nagy kíváncsisággal, hogy na vajon ez milyen lesz, és ez is ilyen. Még? The Words End a haláli hullák hajnal és a vaskabátok angol készítői fognak csinálni világ filmet, gondolom világ végjátékot. Mármint, Már mint hogy a Scott Pilgrim rendezője fogja csinálni. Bennem, bennem ezek nem hagytak annyira nagyon mély nyomot, mint másokban. Nem hogy miért. Én itt fenntartom a jogot, hogy az én rossz ízlésem a felelős ezért, mert tényleg annyira sokan szeretik ezt a filmet, és kellően kvalifikált emberek, hogy én csodálkozom is, hogy nekem annyi nagyon nem tetszettek, de mivel a világ az ilyen nagyon közel hozzám, én ezért erről a nagyon kíváncsi vagyok. Jövőre megint lesz egy Jövőre megint lesz. A kettő is. Idén kellett A James Franco is lesz, meg ez is. Meg meg fele tudja, amikor meg Ridley Scott is jövőre jön nekünk egy újabb filmmel. Szokás szerint a nagy film után jön megint a kicsi, mint hála minden évben. Cancellar. Na most, minek rendez ez az ember ennyi filmet? Szedjen már egy kis gyógyszert. <that> Vagy érzel, De miért érdekel minket, amikor Ridley Scott csak közepes filmeket rendez, akkor most miért érdekel minket a legjobb filmját? Megmondom, mi érdekel. engem érdekel, még pedig azért, mert a Cormac McCarthy regényéből készült, aki az útont, és a Nembénynek Való vidéket is írta. Illetve olyan főszereplők lesznek nem mint Javier Bardem, Michael Fassbender és még, Brad Pitt. Ha, ha, ha. Számodra még mindig nem volt érdekes, ez a film. Nem, mert ott van a Scott. És a Prometheusból is, hogy mennyi jó benne. De szép, ott volt Scott szép, szép, szép, szép. Suzanne Bir, aki az egyik De legnagyobb Dán rendező, és a legnagyobb rendezőnő valaha, ezt kimerem jelenteni, fog Hollywoodba menni, Serena lesz a címe, az éhezők biodalából ismert Jennifer Lawrence, a csodálatos pókemberből ismert Riot iPhones, és a mi egyik, hát mondhatom, úgyhogy közös kedvencünk, Petri, Bradley Cooper. Milyen jó kiejtés ennek a csávónak a neve, Bradley Cooper, Bradley Cooper. Válti <gül> <Bradley gül> művésznek, nem biztos. <gül> ja. Scorsese fog egy új Dicaprios filmet csinálni, már lassan több film lesz Dicaprióval, mint Robert De Niroval, ah, az aztán elmondhatjuk. a Wolf of Wall Street, <gül> abban azt hiszem kiegyenztetik, hogy Dicaprio nem éj, Robert De Niro. <gül> nah, nekem jól mondhatjuk mostanában, mint amikben Robert De Niro égeti magát az elmúlt. Mostanában? Van, mostanában? Mostanában igen, de azért a beníróit azt olyan, Nem sok olyan, olyan öreg még. Az utolsó öregről beszélünk az a John Michael McDonough, Martin McDonough ötcsének a filmje. Ez a McDonough rendezte a 2011-es a Gordistát, The Garbist. Valamire a McDonough hivérek filmjében ja, mind elbánnak a magyar címforgalmazók. És ismét az egyik kedvencem Brendan Gleeson fogja játszani a főszerepet. És én ezekben a figyerekben eddig ők 2-3 filmet csináltak, tehát nem mondható, hogy egy jelentős életművük van, viszont például a John Michael McDonough filmje, a Gordista nekem sokkal jobban tetszett, mint ez a mostani hét pszichopata, úgyhogy van, van bőven Kraft az öcsben is. Nagyon vicces, melankólikus, érzelmes és szerethető film volt a Gordista, és ezt várom a Calvary című filmtől is. Na ezt, ezt például kifejezetten már ez nem a kíváncsi kategória, ez már a város kategória. Úgyhogy összességében elmondhatjuk, hogy reményeink szerint egy nagyon jó évvel előttünk, hát reméljük, hát nem kell akarát csalódnunk, mint idén néhány filmben, reméljük, hogy lesznek olyan filmek, amik annyira tetszett jövőre is, mint amik idén tetszettek, mert idén nagyon sok film tetszett mindkettőnek, igaz? Mm. Én nem is csalódtam olyan sokat. És... Mivel fejezhetnénk be ezt a podcastet, mint azzal, hogy boldog új évet mindenkinek, Mimba, minden bújék. kedves hallgatóknak bújjék. Reméljük jól tehetnek nektek a karácsony, és jövőre is tartsatok velünk, és nézzetek nagyon-nagyon sok jó filmet, mi tutira fogunk. És osszátok meg a véleményeteket, hogyha netamenten különbözne a miénktől. De ha nem különbözne, akkor is osszátok Na, meg, mert kíváncsiak vagyunk, és tudni akarjuk, hogy jó ízlésünk van. Nyilván tudjuk, de a megerősítés sosem árt. Szóval nagyon örülök, hogy végighallgattak minket, hogy velük voltatok, és hogy olvassátok a blogot. Sziasztok! Bujijek! Bujek! Bujek.